Така, това беше третата лекция и ще завърша накрая с третата идея за размишление грехопадението. Тук само ще кая, че следващия път ще прекъснем с тази история, другата година ще продължим с някои неща, другия път ще говорим за други неща. Така, грехопадението според толтеките. Преди време ви казах някои неща и сега ще допълня. Според толтеките, грехопадението е резултат на една много велика любов. Защо? Защото след него се е определяло кой търси истината и орела и кой търсил себе си и щастието си, личния си път, егото. Който търсил себе си, щял да си посея тъмнина. А който след грехопадението търсил истината, щял да си посее път към Орела. От друга страна, учителя обяснява, че грехопадението е трябвало да се случи. Защо? Обяснява, тук само накратко. Адам е бил много послушен, много тих, много скромен, много смирен, но е нямал познание на себе си, нямал е дълбочина. И Адам и Ева са имали и Адам, огромна голяма вяра в Бога, но само вяра, няма ли са познание, т.е. познаваща вяра, сляпа вяра и ще ли да останат завинаги деца и Бог им дава шанс чрез грехопадението. По-нататък ще го обясня и според Гносиса, грехопадението е много дълбоко и велико явление който го разбере, го превръща в безсмъртие. Който го разбере, това е друг въпрос. Така. Понеже отеките са големи наблюдатели, те видяли в грехопадението скрития замисъл на орела. А той бил самият орел да се издигне в човека. Просто Бог иска да израсне в Адам и Ева, т.е. в човечеството, в човека. Да израсне и да живее напълно, не до някъде, както е било преди просто иска по-високо ниво на осъзнаване и да заживее в самия него, той да му бъде водач. Грехопадението според Талтеките е тази сила на иллюзията, която отделя неразумната воля на човека от развитието. Значи грехопадението отделя неразумната воля на човека от развитието. Според алтеките, в грехопадението се виждало кой се отказва от висшия разум. А това означава, означавало и отказ от Орела, отказ от Бога. Грехопадението, според тях, предизвиквало най-много развитието на истинският разум. А според толтеките той е бил първична сила. И затова чрез Него те се извисявали и във вътрешната Вселена, и в Орела. А който останел в своята неразумна воля, той щял да остане в нищото си тяло. И щял да умира и да се ражда, докато разбере някога, че грехопадението е дар, от който трябва да станеш безупречен. А който развивал разумната си воля, той тръгвал към Орела и щял да стане Екатъл. Екатъл, т.е. чист дух, свободен вятър. Може да се каже още виш дух. Толтеките знаели, че Орела виждал всичко, защото той улавел всички скрити и най-скрити намерения на всяко същество. Най-скрити намерения. Толтеките знаели, че орелът е скрит в нашата разумна воля и че тя трябва да се увеличава. А при това условие грехопадението вече било без значение, защото то било просто според тях доброта, излязла навън. Просто призив за завръщане напълно в истината и в Орела. Един много важен призив. Толтеките знаели, че грехопадението се ръководи от иллюзията, а любовта към истината се ръководи от ометеотъл, т.е. Бог. Необятният, те го наричат Оме Теотъл. Една дума, Бог или необятният нагуал. Необятният учител. Значи аз съм виждал, между другото, хора, които четат много Библията и изостават в постъпките и безопречността. Познавах един Тимаджия, който много четеше криминални романи и аз му носех и подобряваше постоянно постъпките си в живота. Разви такава будност, такова старание, че просто се чудех. Али? Такива и ни неща си говорихме, които са не са... Но той не обичаше други книги да чете. Значи, всичко се намира в тайната на намерението. Може да четеш 99 пъти Библията все едно. Може и да четеш каквито и да са книги все едно. Има нещо дълбоко в тази тайна дума, наречена намерение. След време ще се спра специално на нея, защото тя е по-дълбока от думата предопределение. Тя може да, каквото и да ти е писано, тя е по-дълбока и го видоизменя. За другите хора остава каквото е написано, но който стане майстор на намерението, той променя и осъзнава, Става просто за осъзнато, дълбоко намерение, Той променя напълно човешката си съдба. Макар и да му е писано. Така. Значи, толтеките разбрали, че грехопадението не е враг на човека. И въобще нищо не е враг. Освен отношението на самия човек към него, към самия него и към нещата. Значи, отношението на човека може да бъде враг, ако не е правилно. Значи отношението на самия човек към нещата. Те разбрали, че който има отношение към истината и към орела, отстранявал грехопадението от себе си. Така те осъзнали, че грехопадението е допуснато като дар, за да се създаде вечна и постоянна връзка с орела. Не до някъде връзка а вечна и постоянна връзка с Орела. Иначе грехопадението без този дар, без това осъзнаване, при него човекът щял да навлезе в друго, много по-голямо падение, защото щял да изгуби вечната си връзка с. Ометеотъл, с Бога. Една по-ниша степен на орела. И той щял да тръгне надолу към демонизиране. По-лошото нещо от човешкия път. Демонизиране. Толтеките разбрали, че този, който има имал любов към истината, той използвал грехопадението и се извисявал в Бога. А който нямал любов към истината, си създавал тонали, тонали с две ла, тези, които пишат думите. Съдба. Едно от значението на тази дума е съдба. Думата съдба при толтеките означава този, който се е осъдил чрез собствените си желания и намерения. Значи Този, който сам се е осъдил чрез собствените си желания и намерения. Защото той не осъзнавал ахуипка, Една от най-дълбоките думи при толтеките. Означава намерение, за което дропа ще говорим. Ахуипка Той не осъзнавал своите намерения. Толтеките разбрали, че срещу грехопадението най-важното е разумната воля и осъзнатото намерение. Така както им било казано, от атламаните. Атламаните, това е на толтекски език старците или пра-старите хора. А толтеките знаели, че те превъзхождат, атламаните, старците, превъзхождат и най-дълбокия опит, не само човешки. Те превъзхождат и духовния опит, а една част от тях превъзхождат и божественият опит. Атламаните им казали, че разумната воля е сила на вътрешната вселена, на вътрешната цивилизация. Те им казали още, че разумната воля, когато израствала, стигала до правдъхновението. А това било пълно освобождение и от човешкия път, забележете и от духовния път. Това водило към третата вселена, която учителя нарича Божествената Вселена. И оттам нататък смятайте колко степени има. Значи, това е завръщане от човешкия път в съвсем други цивилизации. Не такива ограничения, а като използвали опита и всичко, те се завръщали в духовни и божествени цивилизации не свободни от смърт и прераждания. Можело вече да се прераждат само доброволно, но това е вече по свобода. Значи, те се завръщали в необятността и неизразимостта на Орела, чието друго име на християнски език казано е Царството Божие. Това е нещо по-дълбоко от светлината. Царството Божие. Така това беше за днес, следваща лекция на 4 ноември.